Ostiralean abiatu da Donostiako iruro eta irugarren zinemaldia. Horeka teisa talaren erritmopean abiatu da aurtengoan zinemaldia. Eta erritmo pausatu eta zuzen batean, kaietan agilen kuervo eta mireia gabilondo izan dira. Aurtengo hasierako ekitaldiko zeremonia eramaileak. Gabon guzti hoi eta ezkerrik asko kursal auditorium monetara etortzeagatik. Good evening to all of you and welcome to the 63rd edition of the San Sebastian International Film Festival. Kampoan Alfombra gorriarekin, glamurari utzi zoioen artean zinemako aktore, zuzendari eta profesionalak ikusial izan ditugu zaleto jarrera egiten, eta kursal lareto barruan beraz inaugurazio eki bat burutua izan zen hostiral harratxean. Hortengo edizioan espero duguna ziguten iragarri, eta hala, hortengo edizioaren laburpen bat eginez, aurtengo epaimai buruekin, Itzulia berbategin al izan zuten Atale Zatal 11 ate irekitzen dituen zinemaldi horietakoa baitugu Azpi da ere, aurtengo donostiako zinemaldiak Pilar Olaskoaga festivaleko idazkaria izan zena omen izan dutela. Eta baita ere, fribesti, nazioarteko zinemakritikarien elkarteak urtero-urtero ematen duen esari nagusia babanatu zutela hostiraleko ekitaldean. Iazko uztailetik gaur egun arteko film honenari eman saria, aurtengoan John Miller zuzendariak jaso alizandu, E, egin duen Mad Max Fury World izeneko filmaren Thank you so much Pamela Basarienen ondotik Hortengo Donostiako zinemaldiko sailen eta sarien aurkezpena egiltzuten eta oroark Ba, orotariko lanak ikusial izango direla, azpimarratu zen. Biarko zinemaran zen lan horiek ikusial izango baditugu, gaur egungo munduari edo historiari begira dauden lanak ere jasoko baitituzte. Itziar ituño, aktoreak zinemaldiko astapeneko ekitaldean digun bezala. Iaganera begiratzen dugu, oraina ulertzeko, eta etorkizu nobe batera ikitzen saiatzeko. Mundu konplexu batean bizi gara. Gauza koso bizkor gertatzen diren mundu batean. Eta horregatik, historiaz da duela mende asko edo amarkada asko gertatu zen zerbait. Atzo gertatutakoak ere historia dira. Zinemaldiaren honetan Europako bi gerra undietara bida dugu. Haienderen deren Txileko garain nahaztuetara eta eba peronen Argentinara. Baita terrorismoa jotako, iruro gehiko amarkadako Alemaniara ere. New Yorkeko bi mila eta bateko irailaren amaika izugarria mundua aldatu zuen egunura ekarriko dugu gogora. Baita bi mila London Roadeko bost emakumeen hilketaren historia ere. Azkenik, egungo Espainiari begiratzeko aukera ere izango dugu. Bertan, hainbat, herritar talde historiaren agente aktibo bilakatu nahi handabiltza. Edo Euskal Herriko, indarkeria politikoaren azken oi hartzunak gainditu dugu. Ba, oroar fikziotik, fantasiatik edo eta errealitaretik tiraka orotariko historiak aurkituko ditugu aurtengo zinemaldian. Aurten ere, ikusentzulegoa eta kritikoa harrapatzea baitute helburu. Maialen beloki, nonostiako zinemaldiko, hautespen eta zuzendaritza batzordeko kidea. Beti esaten dugu, ba, gukezitugula inungo limiteak sartuko, ez? E, fikzioa ez, fikzioa, animazioa, guretzako interesgarria da historia honak eta ba... E, lenguaje cinematograficorrekin kontatzen ituztenak. Ba, maialen belokiren nadirazpenagoekin geratzen gara eta bururatzeko esango dugu Alejandro Amenabarren regresion filmarekin abiatu bada ortengo edizioa berreundagoita ma bost fin erakutseak izanen direla amar egunez eta azte buruntan ere ikusle eta zine profesional ugari bildual izan dira festival berezi guntan love left the master